שרי עקרה אין לה ולד. וייקח טרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. ויבואו עד הרן, וישבו שם, ויהיו ימי טרח, חמש שנים ומאתיים שנה وَيَّا مُتَّرَحْ بِحَرَانَ